har et koncept, hun kalder High Vibe Krop. High Vibe Krop er en kursus i at lave vedvarende vægttab ved hjælp af manifestering. Og manifesteringsteknikkerne er noget, jeg har tænkt mig at prøve af her på turen til Caminoen, Så hvorfor ikke få inspirationen igennem vægttab samtidig? Hendes påstand er, at hvis man har manifesteret sig til sine resultater, så er det også vedvarende. Og hvem vil ikke gerne have vedvarende vægttab, Så velkommen til hendes 12 punkter. Og her er nogle overskrifter omkring, hvad de 12 tips er. Den ene er, at du har fået lidt begejstring i dit liv, udover mad. Og så vil jeg sige, at dit liv er indrettet efter, hvad du tror, du skal, og ikke efter, hvad der rent faktisk giver dig glæde. Dit liv er ikke indrettet efter, hvad der er vigtigst for dig. Og det ender med at skabe et liv, der ikke føles lidt, og dermed skabe en krop, der ikke føles lidt. Så har du blokerende overbevisninger, som bestemt ikke hjælper dig til at få, hvad du vil have. Og du har følelser, du ikke aner, hvordan du skal transformere, og følelser, du ikke kan være i. Og derfor går du automatisk efter køleskabet eller efter mad. Og så har du flere elementer i dit liv, der føles tungt. Det påvirker, hvad du ender med på i munden. Du er træt, har ikke den her livsenergi. Dine spisevaner er ustabile. Din kost nærer ikke din krop og sjæl. Dine ydre omgivelser støtter ikke den krop, du gerne vil have, og det liv, du gerne vil leve. Du er bange. Rent faktisk bange for at blive slank. Der er en grund til, at du er bange for at blive slank. Så længe der er den her ubevidste frygt for at blive slank, så er det klart, at din underbevidsthed vil spænde ben for dig. Din underbevidsthed vil friste dig til mad, der ikke støtter dit mål, dit ønske. Den vil lave tricks på dig. Den vil guide dig til øh, en kostretning, som ikke virker i længden. Som måske får dig til at tabe en masse den første uge Og derefter så, så går dit vægtab i stå Og så vil jeg råde mit overvægtige jeg til at vende dit liv 180 grader Og ting du har brug for at gøre omvendt, end du plejede for, for at skabe den forandring I forhold til det liv du gerne vil have Rod i dit hjem skaber rod i dit liv Så at få rodet op og få sluppet en masse ting Der egentlig gør dig mere tung Jo mere rodet du har jo mere stress er der omkring dig, og stress får dig til at spise mere, og spise, hvad du ikke har brug for. Dit blodsukker svinger, og det påvirker dit humør, og dit humør påvirker, hvad du ender med at putte i munden og i indkøbskurven. Så dit blodsukker skal i balance, uden at du bliver træt, samtidig med at du lever på en kost, som giver dig masser af energi, uden at du skal undvære frugt og de ting, du elsker. Der er langt mere effektive måder at smide fedt på Gå efter den, der er mest effektiv Og det vil være den, hvor du ret hurtigt kan mærke forskel på din krop Din krop fortæller dig, at det her fungerer for mig Samtidig vælg en kostretning, som ikke bare er effektiv, men også en som er holdbar At du faktisk kan kunne leve på den her måde, fordi det føles ret simpelt Det føles nemt, det giver energi, i stedet for at det, det suger energi ud af dig Og til slut vil jeg fortælle mit overvægtige jeg, at løsningen er slet ikke så langt væk det eneste, det kræver, er, at du åbner dig selv op for den. Så kommer den til dig. Du bliver magnet for løsningen, så længe du er åben for den. Du har lavet en videoserie, så man kan blive klogere på det her. Fortæl kort om det. Hvad er de her tips ved at komme mere i dybden i den her videoserie? Det råd, jeg vil give i den her videoserie, er råd, jeg ville have ønsket, jeg havde fået, da jeg kæmpede med vægten. En, som forstod mig, og forstod, at jeg har brug for... At føle frihed i min kost Når det så er sagt, så i starten Vil der selvfølgelig være noget, der føles som afsavn Og med tiden Vil de ting, der føltes som afsavn Det vil være noget, du naturligt ikke længere Er tiltrukket af Fordi din vibration, din følelselstilstand Er højere Altså igen, fordi du er blevet lettere Og så vil du automatisk være mere tiltrukket Af mad, der er lettere Lettere at fordøje Og som giver en følelse af lethed Som giver dig en følelse af balance og mere energi en high vibe kost som fører til en high vibe krop jeg hedder Lana Boss, og jeg glæder mig til at være din inspirationskilde og din guide du har lyttet til Fra Sofa til Caminoen en podcast lavet af Camino Kenny jeg søger støtte til turen hvis du ved den der kan give lidt støtte